16. Коли Люк того вечора зайшов у кімнату відпочинку, Каліша сиділа на підлозі, притулившись спиною до великого вікна, що виходило на дитячий майданчик. Вона попивала алкоголь з маленької пляшки, що їх можна було купити в автоматі зі снеками. «Ти таке вживаєш?» – спитав Люк, сідаючи на підлогу поруч із Калішею. На майданчику були Ейврі та Гелен, стрибали на батуті. Гелен, вочевидь, учила малого виконувати переворот уперед. Невдовзі стемніє, і їм доведеться зайти всередину. Хоча майданчик ніколи не замикався, освітлення там не було. І це відбувало охоту тусити там по ночах. Уперше, всі жетони витратила. Смак жахливий. Хочеш ковтнути? Вона простягнула пляшечку з напоєм під назвою «Чай з причудою». Я пас. Ша, чому ти мені не сказала, що той світловий тест такий кепський? Зви мене, Калішою. Ти єдина, хто так робить. І мені це подобається. Язик у неї вже трохи плутався. Вона спожила не більш, як пару унці алкогольного чаю. Але, як вирішив Люк, Каліша просто не звикла до такого питва. Одна унція – 50 мл. Гаразд, калішу. То чому ти мені не сказала? Вона стинула плечима. Ну, дивишся ти на стрибучі різнокольорові огніки поки тобі трохи не запаморочиться. Що такого, кеською? Кепського прозвучало як кесько. Невже? З тобою так і було? Ага. А що? Що з тобою було? Мені зробили перший укол і почалася реакція. Горло склипилося. На якусь хвилину я подумав, що помру. Ого! Мені перед тестом зробили укол, але нічого не трапилося. А з тобою таки щось погане було. «Мені шкода, Люкі!» «Це тільки перша половина поганого. Я вирубився, поки дивився на вогники. Здається, в мене почалися судоми». Він також трохи напудив штани, але цю інформацію розголошувати не збирався. «А коли отямився...» Тут він затнувся, щоб опанувати себе. Люк не збирався рюмсати перед цією симпатичною дівчиною з такими гарними карими очима і кучерявим чорним волоссям. «Коли отямився...» то мене ляпали по щоках. Каліша виструнчилась. «Що?» Люк кивнув. «Потім один лікар, Еванс, знаєш такого?» «То Та що з вусами малюськами?» Каліша поморщила носа і ковтнула з пляшки. «Ага, він. У нього були карти, і він хотів, щоб я вгадав, що на них зображено. Колода для ясновидців. Ти про них розказувала, пам'ятаєш?» «А ж ж, я з ними десяток тестів складала». Два десятки, але після вогників мені нічого такого не робили. Просто відвели до себе в кімнату. Вона зробила ще один маленький ковток. Мабуть, документацію поплутали і вирішила, що ти теперена така. Я теж спочатку так подумав і сказав їм, та мене так само ляскали, наче вирішили, що я прикидаюся. Я такої маячні не чую, сказала Каліша. Чує, замість чула. Мабуть, через те, що я, як ви тут кажете, не поз, а звичайний, а нас звичайних тут називають ружевими. Ага, ружевими. точно. А решта? З іншими дітьми щось таке траплялось? Ніколи не питала. Певен, що не хочеш ковточок. Люк узяв у неї пляшку і на силу сьорбнув. Здебільшого для того, щоб Каліша все сама не допивала. На його думку, їй вже було достатньо. Напій виявився таким огидним, як він і уявляв. Люк віддав пляшку дівчині. «Хіба тобі не цікаво, що я тут відзначаю?» «Що?» «Айріс, наспогад. Вона, як ти, нічого особливого. Звичайна маленька така. Годину тому по неї прийшли, її забрали. Як сказав би Джордж, більше ми її не побачимо». Каліша заплакала. Люк уповив її рукою. Що ще було робити, він не знав. Дівчина похилила голову йому на плече 17 Тієї ж ночі Люк знову зайшов на сайт містера Гріфіна, забив адресу стартриб і майже три хвилини вдивлявся в екран, перш ніж стерти запит, так і не натиснувши Ентер. Боягуз, подумав він. Я боягуз. Якщо вони померли, то мені слід про це знати. Тільки він не уявляв, як можна дізнатись такі новини і не зламатись остаточно. Окрім того, хіба буде з того якась користь? І натомість Люк забив у пошук адвокат боргових зобов'язань Вермонт. Він уже досліджував це питання, але подумав, що ніколи не завадить свої результати перевірити. І це допоможе згаяти час. За 20 хвилин він вимкнув ноутбук і завагався, чи не піти прогулятись і подивитися, хто ще налягав. Передусім Каліша, якщо не відсипалася після свого «чаю». Аж тут повернулись різнокольорові цятки. Вони завертілися люкові перед очима, і світ почав влинути. Відходити, наче поїзд від станції, що люк спостерігав за ними із платформи. Хлопець поклав голову на закритий ноутбук і кілька разів повільно, глибоко вдихнув, наказуючи собі триматися, триматися, просто триматися примовляючи собі, що воно минеться, і не дозволяючи уявляти, що буде, якщо не минеться. Принаймні, Люк міг ковтати. З ковтанням усе було нормально, і зрештою відчуття, мов він лине геть від самого себе, линув всесвіт з вихрів, так і минулося. Люк не знав, скільки часу пройшло, певно хвилина чи дві, але йому здавалося, що набагато більше. Він пішов у ванну і почистив зуби, роздивляючись при цьому себе в дзеркалі. Може вони вже знають про цятки? Тобто знають про них напевно, але дещо їм поки невідомо. Люк поняття не мав, що було на першій карті чи на третій. Але на другій був хлопчик на велосипеді. А на четвертій – малесенький песик з м'ячиком у зубах. Чорний песик – червоний м'ячик. Мабуть, він таки тепе. Або став ним. Люк прополоскав рота, вимкнув світло, роздягнувся в темряві і ліг на ліжко. Світлі цятки його змінили. Ті лікарі знали, що таке може статися, але не напевно. Люк сам не розумів, звідки це все дізнався, але... Він піддослідний, як і решта дітей, але зі слабшими ТП і ТК з рожевими проводять додаткові тести. Навіщо? Бо вони не такі цінні? Ними можна пожертвувати, якщо щось піде не за планом? Дізнатись, напевно, було неможливо, але Люк вирішив, що це ймовірно. Лікарі постановили, що експерименти з картами провалився. От і добре. Вони погані люди, а мати секрети від поганців – це добре, правильно? Але він також вважав, що в вогників є й друге призначення, окрім як посилювати здібності рожевих. Бо сильні ТП і ТК, як от Каліша і Джордж, також проходили ці тести, то що ж це за друге призначення? Люк не знав, знав тільки, що цятки пропали, і Айріс пропала, і що цятки ці можуть повернутися, а от Айріс – ні. Айріс пішла в задню половину, і більше ми її не побачимо. 18. Наступного ранку за сніданком зібралось дев'ятеро дітей. Але Айріс пішла, і вони мало розмовляли і не сміялися. Джордж не стругав жартів. Гелен Сімс снідала солодкими сигаретами. Гаррі Крос набрав із буфета гору бовтанки і став напихати собі рота, не забуваючи про бекон з картоплею фрі і не піднімаючи очей від тарілки, наче займався серйозною роботою. Малі дівчата Грета і Герда у Вілкокс нічого не їли, доки не з'явилась Гледіс, уся така сонячна і усміхнена, і не вмовила їх на пару ложечок. Від її уваги двійнята пожвавились і навіть трохи посміялися. Люк думав був поговорити з ними потім віч-навіч і сказати, щоб вони цій посмішці не довіряли, але дівчата тільки перелякаються, тож яка з цього користь? Фраза «яка з цього користь» стала ще одною мантрою. Люк усвідомлював, що це згубний спосіб мислення. Ще один крок стежкою, яка веде до прийняття цього місця. Люку не хотілося не йти, аж ніяк не хотілося, але від логіки нікуди не дітися. Якщо вага великої «Г» утішає двох маленьких «Г», то хай краще так і буде. Але коли Люк згадував, що ці дівчатка ще познайомляться з ректальним термометром і світлими цятками. «Що з тобою?» Спитав Нікі. Ти такий, наче лимона вкусив. Нічого. Думаю про Айріс. Забудь про неї, чуваче. Люк глянув на нього. Як безсердечно. Нікі стенув плечима. Правда, часто така буває. Хочеш піти погратися в коняку? Ні. Ну, мо, я пробачу тобі одну К, а потім навіть на спині покатаю. Я пас. Що, слабо? Беззлобно спитав Нікі. Люк похитав головою. «Тільки більше засмучуся. Я раніше часто грав у коня з татом. Люк почув раніше і зненавидів це слово. «Окей, я розумію», – Нік поглянув на Люка з тим виразом, який Люк просто терпіти не міг, особливо у виконанні Вільгольма. «Слухай, чуваче. «Що?», – Нік і зітхнув. «Якщо передумаєш, я на дворі». Люк вийшов із кафетерії і неспішно рушив далі коридором. Коридором під назвою «Ще один день у раю». Потім наступним, який подумки охрестив коридор автомату з льодом. Морін ніде не було, тож Люк пішов собі далі. Минув кілька мотиваційних пострів і ще кілька кімнат, по дев'ять з кожного боку. Усі двері були прочинені навстіж, а за ними виднілись незастелені ліжка і стіни, на яких нічого не висіло. І від цього було видно їхні справжні призначення – в'язничні камери для дітей. Люк проминув прибудову з ліфтом і рушив далі повспорожні кімнати. Певні висновки напрошувалися самі собою. Один, наприклад, полягав в тому, що колись в інституті було набагато більше гостей. Якщо тільки керівництво не склало собі надто оптимістичних прогнозів. Врешті-решт Люк вийшов до іншої кімнати відпочинку, де широкими апатичними рухами полірував підлогу прибиральник на ім'я Фред. Там також стояли автомати для снеків і напоїв, але порожні, вимкнені з розетки. Дитячого майданчика на дворі не було. Тільки посипана гравієм латка землі ще один сітчастий паркан, за яким виднілись лавки. Імовірно, що для співробітників, які хочуть перепочити за межами інституту і низька зелена адміністративна будівля, ярдів за 70 чи трохи далі. 70 ярдів, приблизно 64 метри. Лігву місіс Сіксбі, яка повідомила Люку, що він тут на службі. «А що ти тут робиш?» – спитав прибиральник Фред. «Просто гуляю», – відповів Люк. «Роздивляюся, що цікавого?» «Нічого цікавого тут нема. Іди туди, звідки прийшов. Пограйся з іншими». «А що, як я не хочу?» Прозвучало це зухвало, але якось жалюгідно, і Люк пошкодував, що відкрив рота. На одному з тигнів Фреда висіла рація, на другому – шокер, і Фред уже його торкався. «Іди звідси, ще раз не повторюватиму!» «Окей, гарного дня, Фреда!» «Якого ще нахір гарного дня?» Знову ввімкнулася полірувальна машинка. Люк пішов геть, дивуючись, як швидко всі безумовні припущення щодо дорослих Насамперед, що вони добре до тебе ставляться, якщо ти чиниш так само. Розвіялися в прах. Він намагався не зазирати до порожніх кімнат, повз які проходив. Від них ставало моторошно. Скільки дітей у них проживало? Що з ними відбувалося, коли вони потрапляли в задню половину? І де вони зараз? Удома? Які нахер удома? Пробурмотів Люки пошкодував, що поруч немає мами, яка почула блайку і докорила йому за це. Без батька було погано, а без мами він весь час почувався так, наче йому щойно вирвали зуба. Дійшовши до коридору з автоматом для льоду, він побачив, що при дверях до кімнати Ейвері стоїть візочок морін. Люк зазирнув усередину, і жінка всміхнулася до нього, розправивши брижі на покривалі. – Усе гаразд, Люку? Дурне питання, але він знав, що то без злого умислу. Яким чином він це знав? Причина у вчорашньому світловому шоу, або ж ні. Обличчя в морін відочора зблідло, зморшки навколо рота поглибилися. З цією жінкою щось не гаразд, подумав Люк. А вже ж! А у вас? Добре! Вона брехала. Це вже не чуйка, не видіння, а непорушний факт. Окрім того, що цей Ейвері обмочив сьогодні ліжко. Вона зітхнула. Не він перший, не він останній. Пощастило, що матрац наскрізь не протік. А ти ходи собі, Люку. Гарного тобі дня. Морін дивилася просто на нього. В очах була надія. Хоча, може, надія крилася в чомусь позаду цих очей. «Вони мене змінили», – подумав Люк. «Не знаю як і не знаю наскільки, але так, змінили. Чогось мені додали». Люк був дуже радий, що збрехав на тесті з картами. І дуже радий, що в його брехню вірили. Принаймні, поки що. Люк прикинувся, наче збирається йти, а тоді розвернувся. «Я, мабуть, ще льоду наберу. Мені вчора понавішували лящів, обличчя болить». «То ходи, синку, ходи, набери». І знову це синку його зігріло. Від нього хотілося усміхатися. Він узяв у себе в кімнаті відерця, вилив талу воду в раковину і повернувся з ним до автомата. Марін уже була там. Вона стояла, перехилившись, уперше з сідницями в шлакобетонну стіну, обхопивши руками литки майже біля щиколоток. Люк поспішив до неї, та вона відмахнулась. «Просто потягую спину, кістками хрущу». Люк відчинив кришку автомата і став набирати ліп. Він не міг передати Морін записку, як це зробила Каліша. Бо хоч у нього був ноутбук, та паперу і ручки не було. Навіть не олівця, у лівця. Може воно і на краще. Записки тут передавати небезпечно. Лі Фінк у Берлінгтоні. Пробурмотів він, нагрібаючи лід. Рудольф Девіс у Монпельє. В обох по п'ять зірок на Legal Eagle. Це сайт для споживачів. Запам'ятайте ім'я? Лі Фінк? Рудольф Девіс, благослови тебе, Боже, Люку! Люк знав, що на цьому можна і закінчити, але йому було цікаво. Йому завжди було цікаво. Тож замість піти, він заколотив кригу, наче хотів її подрібнити. Дрібнити не було потреби, але тріскіт виходив добряче і гучний. Ейвері сказав, що ви збираєте гроші для якогось хлопчика. Це, звичайно, не моя справа. Малий Діксон... «Один з ясновидців, так? Певно, дуже сильний. Мочиться він у ліжку чи ні? У нього досі є без наліпок. Так і є». Люк продовжив вмішати лід вочком. «Ну, він правий. Мого хлопчика всиновили через церкву, одразу як він народився. Я хотіла його собі лишити, але пастор і мама мене відмовили. Тобі справді не байдуже, Люку?» «Так, справді не байдуже». Але розводити довгі розмови – погана ідея. Вони, може, і не чують, та можуть бачити. Коли в мене почала боліти спина, я вирішила, що маю дізнатися, що з ним сталося. І я дізналася. За законом не можна розголошувати, куди потрапляють такі діти. Але церква веде записи ще з 1950-го, і я здобула комп'ютерний пароль. Пастор тримає його під клавіатурою в приході. Мій хлопчик живе всього за два міста від мого у Вермонті, закінчує старші класи. Хоче ходити в коледж, і я про це дізналася. Мій син хоче в коледж, ось для чого ці гроші, а не на оплату боргів того брудного собаки. Вона витерла очі рукавом. Швидкий, майже непомітний рух. Люк зачинив автомат і випрямив спину. Не натруджуйте спину, Морін. Не буду. А якщо це рак? Люк знав, що саме так вона й вважає. Він уже розвертався, коли Морін торкнулася його плеча і нахилилася. З рота погано пахло, запах хворої людини. «Моєму хлопчику не треба навіть знати, звідки ті гроші взялися. Але вони йому потрібні. І ще, Люку, роби, як вони кажуть. Усе роби!» Вона повагалася. «І якщо захочеш про щось таке з кимось поговорити...» «Говори тут!» «Я думав, є й інші місця, де...» «Говори тут!» Повторила вона і покотила свій візочок коридором у той бік, звідки прийшла.